Ліпше сказати по-українському «Того дня з ним не сталося ніяких пригод, а не у той день». Проте слід пам'ятати, що родовий часу не може стояти у формі множини, наприклад, тих днів, а також без означення цієї, темної, того. Тут на визначення часу, днів, тижня, явищ, процесів, стану, вдаємось до знахідного відмінника з прийменником – у роки під час громадянської війни, у вівторок, у давнину, у-під, хуртовину. Особливість у вживанні давального відмінка. В українській класиці і живому народному мовленні Часом трапляються іменники і займенники у давальному відмінку. Тим часом, як у сучасній мові, вживаються конструкції з прийменником і родовим відмінком. «Пани б'ються, а мужикам чуприни трясуться!» – Номис. «Пани б'ються, а у мужиків чуприни трясуться!» «Він як угледів дівчину, аж очі йому засвітилися!» – Марко Вовчок. Вовкові барана з горла не видереш. Номис. Сучасна українська літературна мова. У таких випадках більше користується конструкцією з прийменником і родовим відмінком іменника або займенника. А ця давня форма давального відмінка може виступати стилістичним засобом. Очі чоловікові заясніли, голос подущав. Давальний кличний відмінки. Як відомо, іменники чоловічого роду другої відміни мають у давальному відмінку однини, закінчення ові, після основи на твердий приголосний, та еві єві, після основ на м'який або шиплячий приголосний. Та й не дала тому козакові «Ні щастя, ні долі» – народна пісня. Масючка вже постерегла, що молодому панечеві сподобалася Галя Нечойлевицький. У бою Андріїві так любо відчувати другого плече Сосюра. Є ще й паралельне закінчення давального відмінка «у» і «ю», яким слід користуватися тоді, коли поряд стоять у цьому відмінку два іменники чоловічого роду, з яких один уже має закінчення «ові», «еві» або «єві». Передай листа товаришеві Бондаренку з живих уст. Субстантиновані прикметники прізвища, що мають суфікси «ов», «ев», «єв», «іл», «їв» у давальному відмінку однини – Закінчується тільки на «у». Петров, Петрову – Петрову. Щоголеву – Щоголеву. Андрухів – Андрухову. Прізвища з суфіксами «ен», -ін, «ін», «ін» закінчується на «у», а також на «ові». Завалишин – Завалишину і Завалишинові. Серпилін – Серпиліну і Серпилінові. Захар'їн Захар'їну і Захар'їнові. Наявність паралельних закінчень у Давальному відмінку однини призводить інколи до надужування закінченнями Ую замість основних Ові, Еві, Єві, Андрію Олексійовичу. Здавалося, що він і на цей раз не помиляється. Читаємо в одному сучасному оповіданні де автор не взяв до уваги, що він постав ім'я та по-батькові, не в давальному відмінку, Андрієві Олексійовичу, а у кличному, який бачимо, читаючи далі оповідання, Андрію Олексійовичу спиніться. Не слід забувати, що в українській мові є характерний кличний відмінок однини жіночого роду – Нива, Ниво, Марія Маріє і чоловічого Дуб-Дубе, Піонер-Піонере, Батько-Батьку, Григорій Григорію. Українська класика, фольклори і живе народне мовлення.